cota la vall A Radio Les Planes Salutacions a tothom, benvingudes i benvinguts un diumenge a més a l'Eco de la Vall. Avui és 22 de setembre del 2019, el darrer diumenge d'estiu, perquè la setmana vinent ja serem a la tardor. Som en directe a Ràdio Les Planes, l'emissora municipal de les Planes d'Ustoles, i avui és el segon programa de l'Eco de la Vall, un magasin sonor, ecologista, que es fa ressò de les veus de la Vall d'Ustoles i dels crits de la terra, uns crits d'alarma que ja tothom pot escoltar i ningú pot defugir. L'emergència climàtica és indagable i des d'aquest programa de ràdio intentarem, dins de lo possible, que la transició ecològica sigui el més justa possible, compartint coneixements, experiències i les veus de persones i col·lectius que en serviran de referència perquè la transformació social vagi en aquesta direcció la d'una societat més justa, sostenible i humana. Avui compartirem la xerrada amb en Xavi Torns, un agent rural de les Planes d'Hostoles, amb qui vaig parlar aquesta setmana. Viu a les Planes d'Hostoles, però treballa a la comarca veïna de la selva i ens explicarà quina és la seva funció, quina és la seva feina i la funció dels agents rurals a Catalunya. També van parlar de la gestió forestal dels boscos i dels reptes de l'emergència climàtica. Després de l'entrevista amb Manxevi, us explicaré què és Gaia, el nom que van donar a la terra els científics nord-americans James Lovelock i Margulis, Lynn Margulis per definir-la com a un en orgànic, com a un organisme viu. Era l'any 1980 quan van presentar per primera vegada la hipòtesis Gaia en una conferència científica als Estats Units. A la xerrada amb en Xavi, amb la gent rural, surt el tema aquest de Gaia i, i després d'apuntar-lo de, de en aquesta xerrada ja doncs, entrarem amb en una mica més de profunditat i, i explicaré, intentaré explicar què és això de Gaia. A, a través d'un llibre, dels fragments d'un llibre de, de la Casilda Rodríguez Bustos que en el seu assaig El Assalto a l'Hades, la, la primera part de La Rebelión de Edipo ens parla de la condició autopolètica, autorreguladora i cooperativa de la vida i dels ecosistemes naturals A la secció de cinema, avui sí que recomanarem el documental que diumenge passat ens va quedar pendent de compartir. Es tracta de la pel·lícula Inuit enfadat, Angry Inuk en anglès, un documental que ens descobreix la cultura i la forma de viure dels esquimals, més correctament anomenats Inuits, del nord del Canadà i Groenlàndia. Al final del programa farem un avançament de l'entrevista que podrem escoltar el proper diumenge a l'Eco de la Vall. Us presentaré a un dels socis fundadors de l'associació Ecoxarxa de la Garrotxa que ens explica com s'organitza aquesta experiència d'economia alternativa a la comarca però també en altres indrets de Catalunya a través d'altres ecoxarxes. Fet el sumari... Et recordo que, com cada diumenge, som en directe al 107.7 de la Freqüència Modulada, a la Vall d'Ustoles, aquí a la Garrotxa, i també per internet al Mundo Entero, a radiolesplanes.com. Espero que ens vulguis acompanyar i que ens deixis que t'acompanyem a les properes dues hores de programa. Això comença a les 5 i s'acaba a les 7 de la tarda. I, com sempre, arrenquem a cau d'orella. La setmana passada, a la secció de Caudorella, amb la que sempre comencem el programa, vam escoltar el cant d'un ocell, la mallarenga, i avui hem escoltat el so de la riera de Cogolls, aquí a la, a la Vall d'Ostoles. Però voldria compartir-vos un breu text que, que m'ha arribat relacionat amb les mallarengues, amb aquests ocells, i com moren a causa dels pesticides. El, el text en realitat tracta de l'aruga del boix, que en, en realitat és la papallona, cidalima, perspectalis no sé si ho sabeu, em sembla com vam apuntar també la setmana passada doncs aquesta ruga el que fa és defoliar el boix aquest arbust i el deixa ben sec ben paladet i això doncs és un problema pel, pel sotabosc i, i per la regulació de, de, bueno, de les masses forestals evidentment perquè estan morint tots els, els boixos des de fa un parell d'anys no només a la Garrotxa, sinó, sinó també a altres indrets de Catalunya. Bé, doncs, arrel de, de com s'està tractant aquesta malanomenada plaga de, de la ruga del Boix, doncs, eh, en Jesús Soler Vilaró, membre del grup de defensa del Ter, eh, escrivia a les xarxes socials el següent text, que he pensat que, en, que us podria interessar i il·lustrar bastant una mica aquesta problemàtica i els diferents factors no?, que incideixen. Eh, en Soler Vilaró deia això... Arran del post sobre els boixos, la plaga de Cidalima i els boixos, i vista la preocupació que molts heu mostrat per la plaga i com poder afrontar-la, voldria explicar el meu punt de vista i aportar aquest resum d'un document d'una associació belga de conservació de les aus. Després us diré el nom perquè és un nom amb belga una mica complicat i després us el dic bé. A Brussel·les i Flandes la gent va a començar a moïnar-se per les troballes creixents d'ocells noats morts, eh, els bos, pollets morts, els seus nius, quan les persones afectades van avisar l'Associació de Conservació d'aus, l'Associació de Conservació d'ausus i també una altra associació de, de jardineria ecològica, Aquests van iniciar una investigació finançada per la gent. La Universitat Antwerp va fer una crida i una enquesta al país per estudiar-ho. 1.100 persones de tot Flandes van enviar fins a 4.500 pollets de mallarengues mortes al niu, de les quals es van seleccionar 95 nius que es van analitzar i se'n va publicar un informe amb resultats impactants. Els nius dels ocells van revelar rastres de 36 funguixides, herbicides, insecticides i biocides diferents. L'alarma va arribar quan van trobar rastres de DDT, un insecticida prohibit des del 1974, amb 89 dels 95 nius examinats. Que el DDT segueix present en el nostre entorn després de tot aquest temps és preocupant, diu el comunicat. Els pollets tenien dues setmanes com a màxim i no havien estat mai fora del niu. Curiosament, aquesta mortalitat d'ocellats insectívors, principalment mallarengues, va coincidir amb l'arribada bèlgica de la plaga d'arugues de del boix. Aquí comencem a lligar caps, oi? La destrucció dels boixos dels jardins va fer que molta gent ataqués la plaga amb insecticides, amb els possibles tristos resultats de la mort dels ocells de les mallarengues. Crec que la cidalima, eh, l'aruga del boix, ha arribat per quedar-se i que l'única manera de recuperar les boixedes passa per assolir un nou equilibri biològic entre el boix, la papallona, hi ha els predadors que vagin aprenent a menjar-se-les. Les mallarengues s'han revelat com un dels potencials predadors d'erugues del boix més eficients, i així com altres ocells insectívors, que també se les mengen. Els ratpenats depredaran les papallones i d'altres insectes aniran apareixent, paràsits o parasitoides de les erugues entre tots, aniran controlant la plaga fins a arribar a l'equilibri, a còpia d'anys, sempre i quan la putineria humana no ho foti tot del revés, a base d'enverinar tot l'ecosistema. Això ens deia en Jesús Soler Vilaró, en relació doncs, a aquesta investigació, que realment doncs, posa llum, diguéssim, perquè és un estudi científic, en el mal que fan els insecticides, i això ho podem comentar al llarg del programa, més endavant, però precisament aquesta setmana s'han publicat a, a, a nivell mundial a, un estudi d'Estats Units on deia que bilions d'ocells havien desaparegut, que estaven desapareixent en, en les últimes dècades, i en gran part doncs, és, és per aquest motiu, per l'ús d'insecticides i, i, en fi, eh, quasi que hauríem de dedicar un programa moni, monogràfic al tractament d'aquestes anomenades plagues que no sempre tenen per què ser algun negatiu eh, i es tracta doncs, de, de poder-ho gestionar bé eh, sobretot amb, amb, bueno, amb mètodes que no siguin doncs, tan nocius pels ecosistemes, pel medi ambient eh, i, i que no hi hagi aquests efectes doncs, col·laterals no? que potser atures la plaga però, però després et carregues a, a ocells i, i ves a saber quantes espècies més en fi, aquesta era l'explicació d'aquest a cau d'orella on hem tornat al so de la setmana passada de la Mallarenga. Per sort, aquí a la Vall d'Ostoles doncs encara en veiem, se'n veuen moltes i esperem que sigui així com, com també amb, amb la resta d'oceis. Continuem, som a l'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes i seguirem en directe fins a les 7 de la tarda. En aquests moments passeu un minutet d'un quart de sis. Continuem. Bé, doncs, com us anunciava en començar el programa, eh, ara escoltarem una xerrada, una conversació que vaig tenir amb en Xavi Torns. Una xerrada llarga i distesa, ben bé una hora, ens hem passat dels límits de... bueno, que, que està previst per l'entrevista del programa que és mitja hora i 45 minuts màxim, ens n'hem anat a l'hora i bueno, això també és senyal que estàvem a gust xerrant i, i espero doncs, que això també es transmeti la conversa a nivell d'introducció només dir-vos que els agents rurals tenen quatre especialitats els incendis recursos forestals, biodiversitat i fauna uh, la tasca principal dels agents forestals dels que tractant de la gestió dels boscos, com en Xevi, és batllar per la preservació, conservació i millora de les masses forestals. A la segona part de l'entrevista amb en Xevi eh, ens recorda una dita de Confuci. El savi xinès es preguntava què fa falta per governar un país, per governar bé un país, i deia tres coses, les armes, els aliments i la confiança. I si haguéssim de prescindir de dues de les tres, amb quina ens quedaríem? La resposta d'en Confuci ens la dona en Xevi al final de, de l'entrevista, en la qual també ens comparteix una visió humanista de la vida, força maca i, i enlluardadora, per a tots. Doncs em trobo a casa del meu veí Xevi, aquí a les Planes d'Ustoles, els peus del Cuisacabra Garrotxí envoltats de roures, els Bona tarda, Xavi. Hola, bona tarda. Com estem? Molt bé. Bueno, per començant, com definiries eh, a un agent rural? Quina funció feu els agents rurals? Bé, eh, uita, valgui dir per endavant que parlaré des de mi, no de cap postre oficial ni ni res. O sigui, eh, si parlo des de mi, com a agent rural que sóc però... Eh, més que res, com a persona, diguéssim, no? Eh, els agents rurals eh, portem una trajectòria de 32 anys i escaig. El juny va ser 32 anys que vam entrar d'ençà eh, del programa Foc Verd, que va ser quan es va cremar eh, l'Empordà i Montserrat l'any 86, que va ser tan, tan cèlebre. Es va crear el programa aquest Foc Verd i llavors van venir unes posicions per poder entrar a gent rural i, i jo em vaig presentar i vaig, vaig entrar. I el 87, el juny del 87, entràvem. I en aquells moments, de llavors, en, en s'han canviat moltíssimes coses. Se n'ha hagut, per exemple, que abans teníem abocadors incontrolats a la vora dels rius que cremaven habitualment i això va haver-hi un moment que es va, es va poder acabar. I, o sigui, va néixer molt enfocat molt en a tema d'incendis, es va prohibir fer foc en aquell moment a l'estiu uh -huh. i, i bueno, hi era una, una garantia de, de no haver-hi incendis pujar d'alguna muntanya i veure que no hi havia cap fum en enlloc, perquè era prohibit fer foc i llavors quan sorgia un fum sinava corrents i, i era, era més fàcil doncs, de, de, de, de la, de la intervenció S'advertia els doncs, domingueros de torn o, bueno, o els discursos? Els, els, protagonistes... els domingueros sempre hi han sigut però no tant, diguéssim s'ha anat massificant cada més o sigui eh... És una de les bueno, signatures pendents, en tenim tantes, però, o, o sigui, jo eh, sempre he sentit un profund respecte o vull, o vull creure que sento un profund respecte per la natura i, i, i que la gent es decanti cap a la natura i conegui la natura, compreni la natura és importantíssim. I el fet de que vivim d'aquesta manera urbana tants milions de persones doncs molt, molt es viu d'esquenes a natura i només s'hi va eh, esplejar-se, diguéssim, no? no eh, quan la gent viu més integrada al medi, diguéssim, eh, podries ficar-hi una, una llista de deures i, i de drets, no? I aquí eh, els deures queden una mica marginats perquè la gent vol passar pels camins, per exemple, sense saber que abans un camí s'ha de d'arreglar, per dir no? I, bueno, eh, no sé no sé com ho podríem enfocar això per, per, per entendre's bé i, i, i perquè algú entregui profit eh, no sé, digues Des, després ho comentarem si et sembla com, de quina manera ens relacionava amb el bosc amb, amb la natura no només amb el bosc, en general no? la, la, les persones de poble, de ciutat, a Catalunya però clar eh, aquesta funció dels boscos per a, evitar els incendis D'alguna manera també és la que fan els bombers. Eh, llavors, acaben d'explicar una mica més. Quines funcions, per exemple? Als, als rurals, els agents rurals eh, estan que implicats en la gestió dels boscos. Uh -huh. eh, llavors també amb la prevenció d'incendis. I llavors també amb la investigació de causes dels incendis. Són tres puntals que fa que, que, que, que es minimitzin els incendis en el país, no? Des del de primer punt de la gestió és la col·laboració amb tota la gent que treballa als boscos tota la gent que, que talla que fan carreteres que fan rompudes per fer camps etc, etc o sigui, nosaltres tenim eh, que fer i donar compliment a tota la normativa que hi ha al respecte d'això per, per la conservació, la preservació i la millora de les masses forestals i dels boscos, diguéssim, perquè hi ha erms, que són perifèrics no les masses forestals, que també són terreny forestal. No? Però a banda dels boscos també sí. tenim camps, agrícoles, també tenim sí. rius, torrents... Sí, sí, sí. sí. Eh... I també fan incidència amb l'urbanització eh, del sol, o sigui, el que són un delictes contra l'ordenació del territori, de les edificacions que es fan en el, en el, terreny, en el territori, etc. Tu estàs treballant a la selva, a la comarca de la, a la la de la selva. Sí, la uh selva, -huh és la, ah, la comarca d'aquí que fa frontera amb, sí, amb la Garrotxa sí, i amb Osona sí, sí. també. Correcte, correcte, fins a Mer. Mm. I, I quants agents rurals hi ha per cada comarca uh, a Catalunya? Aquí hi ha un dèficit importantíssim. So, sobre el terreny, eh? Perquè... Hi ha un dèficit importantíssim, perquè uh, vàrem, quan jo vaig entrar eren 83, vam entrar 83 persones que ens varen integrar en els antics guardes que hi havia abans d'Icona. A tota Catalunya, 83? A tota Catalunya. Va ser l'oposició que ja vaig entrar. Però més tard van, es van fer més oposicions i vam arri arribar a la ratlla de 500. Són 500 generals més o menys, eh, un mica amunt un mica avall, eh, tot Catalunya. Ah, llavors, estem repartits a les, a les 42 o 43 comarques que hi ha a Catalunya i, eh, per exemple, trobem comarques que, que hi ha 21 agents, com seríem a l'Empordà, que són forces, o hi ha comarques on doncs la seva són 15, o altres comarques, de, eh, o com el Pla de les que és més petit, doncs són, són menys. No? Però el que passa, eh, aquí hi ha un dèficit perquè eh, es, va haver un moment que es van, eh, es van incorporar les especialitzacions, o sigui, 4 especialitzacions es van fer. Es va fer l'especialització de recursos forestals, la d'incendis, la de biodiversitat i la de fauna. Llavors, eh, què ha passat aquí? Eh, jo m'he fet agent... O sigui, es van fer els agents majors. Jo em vaig fer agent major de recursos forestals, que és el que he fet sempre, que és el tema de la col·laboració amb la gestió dels boscos. Eh, llavors hi ha agents majors de biodiversitat, d'incendis i de fauna. Tenim, eh, concretament, eh, agents majors de fauna que treballen amb el tema de l'antifortivisme. La caça furtiva, no? Sí, la caça furtiva. Tenim agents, tenim unes patrulles marítimes que també hi ha agents que hi treballen. Eh, tenim incendis, tenim els eh, incendis que ens absorbeixen molt, també. Eh, eh, ho dic perquè tot això sorge, surt de... Són agents que s'arrastren de les comarques. Si uns agents se'n van a una nit a fer antifortivisme allà on sigui, a un altre punt de Girona, posem pel cas, aquella, aquella comarca aquell dia no hi ha treballat, aquests agents. Han començat mm. tard... I han... O sigui, que les comarques estan molt mancades. A més a més, estem incardinats a dintre del 112, deixem-ho dir-ho De les emergències? De les emergències. I, tot i que es filtra, eh, perquè hi ha serveis que filtren això, cada vegada filtren millor, no? No treu que eh, qualsevol persona no especialitzada en qualsevol persona de la ciutadania, que la ciutadania també és una paraula que, que, que parla de la ciutat, no? ciutadania, però qualsevol persona doncs, pot trucar, fa una trucada, que ha vist una columna de fum passant per l'autopista, no ho sé, allà on sigui. No? I llavors igual és, una, igual és una fàbrica per dir alguna o, en fi, sorgeixen eh, verdaderes... Però això ens, ens, ens treu temps perquè si unes persones que treballen a la comarca tenen una incidència, que en diem, del 112, doncs acaba de veure aquesta incidència del 112, o, o, o buscar animals, o el que sigui, no? o, o els hi ha un cert poc jardí, o tantes coses. O entra un grup d'animalistes... Amb una, granja, amb una granja. Per robar el coneix. Amb una granja. I heu d'anar allà a... a veure què passa. Exactament. Això. Ja, ja s'ha, alhora de l'emergència que ha provocat això, eh, s'han generat uns protocols i tota la història. Sí. Eh, això, no? amb el qual ve a reforçar la mancança de, de, de, de gens. No? Són molts àmbits actuacions. Sí, molts àmbits actuacions. Bueno, Llavors, jo en el meu àmbit, que és la, la de recursos forestals o que podria més bé la col·laboració amb la gestió dels, dels boscos, Uh, això uh, demana una... demana estar-hi molt demana, demana estar molt, molt pendent d'això perquè la gent treballen cada dia, diguéssim, i fins i tot poden agafar una màquina grossa i obrir-te un camí i tu no t'has d'anar a compte i el mal hi està fet moltes vegades m'ha passat que, que m'he anat a casa ben tocat de que havia passat alguna cosa que s'hagués pogut evitar amb, amb, amb una mica més d'intensitat en, en, en la vigilància, no? Que no és només la... la aquesta, aquesta col·laboració amb la gestió mm. eh, implica una confiança en la gent que treballa al bosc un poc els assessorar -hi. després de d'aquest anys cap aquí, eh, eh, diguéssim, jo he pres de la gent, de la gent del bosc, m'he pres, eh, ja sé, com marcaven carreteres, els que feien carreteres o, o, o la gent que talla, o... Perquè nosaltres incidim molt, molt en els boscos que no són ordenats, que no tenen... Un instrument d'ordenació, com podria ser un patent de gestió i minera forestal mm. o uh, un plat simple també de gestió i minera forestal que això ho porten des del centre de la propietat forestal però, per nosaltres a... el centre de la propietat forestal són els propietaris que a finals els anys 90 es organitzar i varen fer el eh, Consorci no, el a Consorci Forestal de Catalunya també són els propietaris eh, un grup de propietaris que estan eh, que estan associats, però no és el centre de la propietat forestal. El centre de la propietat forestal és un organisme, com es diu això, que no és, no és pròpiament de la Generalitat, però està eh, treballant amb la Generalitat, diguéssim. Com es diu això? Un, un organisme desconcertat o desconcertat. Mm. I, I gestionen gestiona doncs, les subvencions, no els boscos, etc i eh, per, per un propietari està inscrit al centre de la comunitat forestal ha d'haver fet un pla d'ordenació ha d'haver posat sobre la taula aquella finca i haver mirat eh, aquest any farem això, aquest any parlarem sol aquest any eh, netejarem aquesta pineda, l'altre any farem això, l'altre farem allò i és un pla d'ordenació que eh, com que tu ho has mirat bé diguéssim, amb les fluctuacions que pugui fer el mercat després que et diguin de fer una feina que pensaràs fer o que sigui provoca doncs que es pugui optimitzar els recursos que aquella finca et pugui donar. Perquè has, has fet previsió i has pensat, diguéssim, i has, has invertit un temps en la planificació. Bé, doncs aquestes finques les porten des del centre de la producta forestal, hi ha enginyers que van a veure la gent el que volen fer, etcètera, etcètera, i fan, eh, a nosaltres ens passen les comunicacions de del que ja està acordat dins d'aquell marc d'aquell tècnic. I no, jo vaig concretament, vaig... vaig arxivant totes les comunicacions, que com es li van d'aquestes. Però hi ha molta part de finques que no estan eh, a dins de cap pla tècnic de gestió, que són el, en aquesta zona nostra, zona bruix, però el bruix en número de finques, no amb hectàrees, perquè moltes finques ordenades tenen moltes hectàrees. I no treu que hi podem seguir igualment, si veiem que es fan les coses mal fetes, doncs tantes vegades hem, hem, hi hem ficat cullerada, o hem parat una feina, o que sigui. Però, però, però no, perdó, no. perquè jo crec que la gent no ho desconeix no, no. absolutament. Sí, no, no, és que una de les coses és no. la banca de cultura forestal no, no. Que, que tenim, no? Aquest és, és, és el això és cultura forestal. Correcte. Precisament Correcte. La, la setmana passada escoltàvem en Marc de, de la cooperativa Buscarols hey. Forestals sí. que en recordava que un 85% de, dels boscos són de propietat privada. Correcte. Llavors, ara algú podria interpretar que treballeu per les propietats i no, no és així. No és això, no, és us us contrari. Sou funcionaris de l'administració la, la... sí. i, i aneu a fer uns un serveis però no, no, tra... no, no aneu a tallar fusta pels propietats. No, no, no, no. Nosaltres som una connexió entre l'administració. Som... Jo sempre he volgut ser de pont, eh, que és la figura que em sembla que la meva manera de veure és així, fer de pont entre l'administrat i l'administració. Uh -huh. Aquests privats que fan feines, nosaltres com a administració anem eh, a fer fem unes visites inicials a les finques, què vol fer vostè? O sigui, vostè, com vol tallar, demana un permís per tallar. No pot fer el que vulgui. Uh -huh. Llavors, eh, jo veig aquest permís i agaf el telèfon, truco i li dic que, escolta, eh, quin dia vol que quedem per anar a veure això? Quedem, ens ho mirem, explica el que vol fer i nosaltres posem les nostres limitacions les nostres, o, inclús, a vegades, doncs, eh, no sé, assessorem de la manera que, que, que, que serem o, eh, normativament, Uh, ho controlem, diguéssim, no? Aquí, de bona fe, podria existir aquesta sinergia que comentaves abans, Correcte. no? Com a gent forestal amb la teva experiència i, la, i aquesta persona, que pot ser doncs, un silvicultor o, o un Correcte. pagès de tota la vida, doncs també intercanvia el, el seu coneixement i podeu arribar a un acord per fer la tala de la millor manera possible, Correcte. Per, Correcte. In, per incidir positivament en el medi ambient, sí, per no destruir segons la biodiversitat o oh, si sí, per exemple que ha de tenir una rendibilitat segurament sense dubte però per exemple nosaltres estem eh, ens formem i estem al corrent de si hi ha plagues per exemple tenim una plaga d'una caparreta que afecta el pi i pinàstres que mm. s'està morint a tot arreu i el nostre consell és que el tallin tantes vegades sota ja hi ha altra vegetació però si no al darrere de tallar-los perquè s'estan morint i es acabaran morint en pocs anys eh, ja en neixen de nous i aquests nous no són aliment encara per aquest, per aquest perforador. Hi ha una caparleta primera després de primers, que és un, per, diversos perforadors que, que se'ls carreguen. No? Tantes coses que nosaltres podem assessorar. En el... Perquè eh, estem tractant amb gent que no tenen aquest pla d'ordenació, que els que tenen aquests propietaris més grans que tenen plans d'ordenació representen que ja tenen un plus d'interès en, en el bosc. I llavors, llavors ja tenen un plus de coneixement. Uh -huh. eh? I en canvi molta gent que tenen finques no tan grosses, són finques petites, hi ha que ten, podem tenir molt de coneixement o que volen fer les coses i tenen molt clar com ho volen fer i que, i que és fiable i que nosaltres doncs, els, en, els encobatxem que vagin per aquí, però d'altres no, no tenen aquest coneixement i llavors és com eh, els encaminem eh, una mica cap aquí una mica cap allà. Els, eh, o sigui, nosaltres hem de treballar per la preservació, la conservació i la millora de les masses forestals. Això és la nostra tasca. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Ara tornarem a, a la qüestió aquesta central i, i, i més en la situació en la que ens trobem de crisi ecològica i emergència climàtica. Ara hi tornarem, però vegem fer un incís... Um, uh, perquè recentment, crec que va ser aquest mateix any, la Generalitat de Catalunya va fer un nou pla, un nou pla estratègic pels agents forestals on es, doncs, es poden llevar una dotació de més pressupost econòmic, de més, més nombre de, de gens. Uh -huh. um, I hi havia també una novetat que és la qüestió de les armes. Jo ja sé que, perquè tu m'ho has dit, ho hem, ho hem parlat abans que tu això de les armes doncs, no t'agrada i no, no el veus gens clar, però mh, arrel de, de la mort d'uns agents mm -hmm. uh, pels trets d'un caçador mh, el 2017 vale. doncs el 2017 van morir aquests agents a causa d'uns trets d'un caçador, mh, no sabem mh, ben sí, bé no, per no. va reaccionar així però... va. Arrel d'això uh, la Generalitat decideix que els agents rurals portin armes no és ben bé així, no no perquè vale. les armes sempre hi han exigut, sempre les tingut i, i tu dius no vaig veig gaire clàssic, sí, vaig veig clar, molt clar en el sentit <laughs> en el sentit de que eh, tenen que haver les justes i imprescindibles diguéssim. unes armes poden servir per fer gestió de la fauna el que tantes vegades són necessàries per, per, per, per solucionar un tema de fauna no? eh, però eh, ara l'accident de l'assassinat dels de companys Uh, la seguretat ha passat al capdamunt de la piràmide de prioritats diguéssim. abans era el, la, la conservació, la millora uh, bueno, en de... la meva especialitat sí, diguéssim, sí ho s'ha de però la seguretat, però la seguretat... Però el... sí, la seguretat s'ha posat eh, parlo des del meu lliurament, des de mi mateix eh, no parlo com a, de manera oficial eh, com a portaveu dels generals eh. uh -huh. però ho veig no, que eh, la seguretat és eh, Uh, porta implícita una por, una por que fa que uh, facis les coses d'una manera diferent, que prenguis unes precaucions extremades tantes vegades diguéssim, posis barreres entre l'administrat i tu, degut uh, sí. uh, perquè privitges la seguretat. Eh? Si sí, jo recordo no fa, no fa massa, bé, bueno, ja fa uns anys, però en, estava, estava en una, una masia de arbúcies i Bueno, ten teníem visites de tant tant dels agents rurals i, i algun porta la pistola deies, crear aquestes confiances, perquè clau el veus més com un policia que com una altra cosa Correcte. i de fet ja existeix la policia local o municipal que ja va armada la tendència dels agents rurals ja dels, dels càrrecs que porten avui dia els agents rurals és aquesta és la de eh, anar potenciant la l'abesant policial anar la l'abesant policial i en, de, en detriment de, de les altres basants cosa que segur que em sentirien i no us agradaria si li tiro real considero que és real que tot el que s'inverteix cap a l'aspecte policial es perd es pot, o es pot perdre dels altres aspectes sí, si has de fer un curs de, de, de, de tirar, tirar la diana per dir alguna cosa sí, no, no, ets, no ets el bosc o no estàs en no el no territori una no una religió, una religió, que quan això. ets no, jo considero que la feina més gran la fas quan ets en el territori, perquè és quan te'n te reps tots els inputs de tot el que passa, de tot el que passa, t'arriba informació d'aquí, d'allà i veus i, i, i te dones compte de la realitat i, i pots incidir-hi. Que no tant en l'oficina, que és un altre escull que tenim, que és que un dia surts al camp o bosc i resulta que et dona per fer dos dies d'oficina per als informes que, ha, que has de generar, etc. No? O sigui, la burocràcia... Que, en els primers anys eh, dels 90 recordo que teníem assessorament administratiu teníem un administratiu que, que ens portava el tema de subvencions i un administratiu que portava el tema d'aprofitaments llavores jo personalment i era una delícia perquè tenies a més a més un interlocutor, algú que ordenava les coses tu podies estar més a camp i no tenies que estar tant a, a, a oficina això va desaparèixer i mai més s'ha sabut o sigui no i, i ara tens gent suposant que, que és el que jo crec i vull creure que els agents rurals que som tenim una vessant vocacional bastant important no vull parlar de tants percents però <ríe> tenim un tant percent molt important de, de, de, de vocació doncs tens una gent vocacionada al bosc sigui la fauna, sigui els recursos forestals sigui els incendis o, o la biodiversitat o el que sigui i els atents fent tasques d'administratiu jo sí, sí, sí, crec que sí, això passa sí, molt sí. també en l'educació eh? ma, ma mare era mestra i, i abans de jubilar-se va tenir un problema seriós d'un expedient disciplinari que li van fer i, i es va rebotar d'una manera com un però a veure o sigui, d'acord que som funcionaris però, però no són màquines ni este... o sigui, aquí estem tractant amb, amb joves, estem educant doncs jo crec que pot passar en, en molts àmbits del funcionariat no? que, sí. que es perdi una mica la, la funció humanista i, i, i d'intercanvi de coneixement, d'aprenentatge, de, de transformació social que ha d'implicar no? el, el viure en una societat. No podem ser robots. I recordo que va ma mare va tenir un, un final, després de 40 anys de treballar a, a un institut de formació profe professional, un expedient disciplinari per una, per una qüestió molt absurda. I, bé, bueno, pot, potser va ser un error, que va arribar tard, no me'n recordo quina tonteria era, però se li va venir tota la maquinària burocràtica sorda sí. i i va prendre consciència és no? Sí, sí, sí. Doncs jo he, he optat sempre eh, per humanitzar, o sigui, per, per viure d'una manera humana, no? Per veure com la l'escomà com la principal espècie protegida del no? planeta. Sí, sí. dic que sí, com és el, el principal agressor, I perquè ho és a molts nivells i també la, jo el vull considerar principal... Jo he vist el léxodo en de la parida, gent marxar de pagès tots aquests anys per període d'extinció total jo he vist marxar molta gent eh, buidar-se moltes cases i esclar és el nostre país aquesta, aquesta nostra Catalunya no? jo d'ençada que hi ha aquesta moguda pel tema de, del procés jo m'he sentit molt feliç, molt content jo he fet un, un tom en el sentit de dir ostres, estic treballant per la meva terra perquè era una cosa saps? ha sigut un plus d'il·lusió pel treball, per la feina per la feina. Jo, i, i torno amb això de la confiança, perquè és bo, perquè avui he llegit un petit comentari que un li pregunta a Confuci, fixa't, Confuci, el, el xinès, el savi xinès antic, li pregunten, escolti, què fa falta per governar bé un país? I ell diu tres coses. Diu, les armes, els aliments i la confiança. Hosti. I diu, i si haguessin de prescindir d'una, diu, de quina prescindiríem? Diu, de les armes. Encara ens quedaríem amb els aliments i la confiança. Diu, si haguéssim de prescindir d'un altre, diu, dels aliments. Diu, però escolti, la gent es mora sense aliments. Diu, bueno, diu, des de sempre la gent s'ha mort. Diu, però és que si manca la confiança, un país està perdut. O sigui, jo sempre he vist aquest Molt. fet de la confiança. No? Els mercats ho tenen claríssim, que és la confiança. Ah. Els mercats sí que ho saben, que són molt llestos eh, sí. ho saben, perquè evidentment un, un, un diet de 10 euros val 10 euros per la confiança i, i perquè ens creiem que val 10 euros, Isca, sí, sí. Eh? Sí. i els mercats aguanten i, i no hi ha corralitos per la confiança, o sigui és així, sí, sí. per això sempre ens repeteixen l'estabilitat, l'estabilitat, l'estabilitat, tots els governs volen estabilitat. Ah, no. Tornant a, l, a la confiança veritable no? entre, entre veïns, entre gent d'un poble, entre gent d'un barri, en una societat. Bueno. És, que, és que clar és que el, el, el, el, aquest és el gran problema que hi ha. A veure, és que la confiança és el que farà que uns treballadors de voss treballin bé. Que eh, que ells confin a mi farà que el que jo jos pugui dir els hi, els hi arribi que jo confiï en ells farà que eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, en fin, que hi hagi una, una, una relació molt més fluida i molt millor dir que no és la coerció ha de ser l'última esgradó la coerció o la denúncia que mm. malauradament tantes vegades han hagut d'acabar denunciant una cosa o una altra, diguéssim no? mm. però és com una última eina quan la confiança es perd quan no hi, ha, no, no hi pot haver-hi un altre camí. Bueno, i evidentment han d'haver-hi uns valors per compartits perquè s'estableixin aquests pots de, de confiança i s'han de fer bé les coses també no pots estar eh, deforestant la teva finca i dient que treus dos camions de fusta i en treus tres és es que aquí no seria no? una relació de confiança això seria una relació d'engany això seria una Clar. relació de dir faig el que em dóna la gana i jo... i... no, no, no és això la confiança no pot portar mai un, un desgavell d'aquest tipus la confiança farà que ens anem afinant, pol·lint perquè tu em faràs veure a mi jo et faré veure a tu perquè, ens clar la confiança ens ajuda a aquest nivell. no I el fet que passés, el que va passar amb els nostres companys, toca, ha ferit, ferit greument aquesta part. I, I a veure com ens en sortirem, però és una lluita important i jo, jo m'hi agafo en aquesta lluita. No, no vull deixar-ho perdre, diguésim tant més imagina més de 32 anys treballant en una mateixa comarca com és el meu cas dir ni que sigui per insistència coneix saps coses perquè te'ls has trobat tantes vegades i saps amb qui parles i saps què em pots esperar encara que t'equivoquis de vegades va, Xevi, explica'ns què has fet avui aquesta setmana, alguna cosa així que diguis hòstia, això ha sigut bueno, curiós el primer que et vingui, eh perquè la gent també... Així els oients i les oients acaben de, de veure quina és la funció de l'agent rural, que se l'hauran trobat moltes vegades al camp, però... Mira, aquesta setmana, per exemple, he estat per aquí a la Cotse Cabra, perquè estem fent inventari, ara al setembre, cada setembre ho fem, dels boscos que s'assequen a l'estiu. Que en diguem... Un programa que fem amb... amb col·laboració amb el CREAF, el, mm. centre, el centre de Recerca Ecològica de la Universitat de Barcelona. L'han buscat, o... Alguna cosa així? La, el... No, CREAF. O creix, és sí. sí, sí. la web de la Universitat de Barcelona. Però el programa és desemboscat. És deboscat, decaïment uh, de dels boscos de Catalunya. Uh -huh. Els boscos en decaïment. S'està modulant la, la manera de treballar, però des del 2010, que cada setembre... Al principi, 2010 i 2011, fèiem primavera i tardor. Fèiem maig, em sembla, i, i després setembre. Però això ja era inviable i, i, i no, no ho podíem atrapar. I llavors només ho fem al setembre. I eh, doncs, eh, bueno, això, eh, l'estiu, que ha sigut prou dur aquest any, doncs, eh, provoca que hi hagi plantes que no puguin aguantar les temperatures o la falta d'aigua. I llavors eh, hi ha trossos o de bosc que s'assequen. I tenim uns barems concrets, per exemple, que un bosc ha de fer per, per posar-los... Nosaltres us unes fitxes. I per poder-lo posar en una fitxa és un bosc, per poder dir que és un bosc amb decaïment, ha de fer 3 hectàrees de superfície, ha de tenir el 50% de plantes defoliades o decolorades, que perdin el color verd, un 50%, o bé un 5% tan sols de plantes mortes. Eh? I llavors poden estar distribuïdes o homogeneïment, o en bandes, o per clapes, o que sigui, i nosaltres fem unes fitxes d'això. I així, eh, any rere any, veiem l'evolució, si es recuperen l'any següent, si, no, si es recuperen, després en, diguem, es en aquests boscos i, i l'altre any, any només hi ha que fer unes fotos i ja no, ja no, ja no fan cap fitxa, diguéssim. Però hem tingut anys molt bèsties, com per exemple el 2012, que es va secar tot el, el Montseny, tot el faig va quedar roig, des de l'eix Estanes, des de l'eix Transversal tota la vessant del Montsenya es, es veia tota roja, marron, després, i, i es va secar tota eh, a juliol, el mes de juliol, que tocava estar ben verda. No? I bueno, es fa un seguiment en aquest sentit, i després les dades les bloquem amb un ordinador, amb un programa, i de l'universitat fan van no feinet. Es va recuperar aquest, aquesta zona del bosc del Montseny? Eh, uh, sí, sí, s'ha recuperat, s'ha o sigui, els arbres no es van morir, el, tant petits si molt petit es va a no, i tant que es va recuperar, sí, sí. Perquè ara amb el canvi climàtic entenc que el... hi haurà espècies que no explotaran, que espècies... que esteu documentant ja com a, com, com espècies estan que es quedaran per vellesa hi haurà espècies que es quedaran poc aquí que no, no es podran adaptar i desapareixen d'algunes zones, no vol dir que desapareixin de tot arreu, però... I altres arribaran. Bé, bueno, tenim un, un, un tema amb el que són espècies invasores, que no sí. havia sigut tan ràpid com ara. Sí. Potser m'ho sí. pots fer alguna altra pregunta. Sí, sí. sí M'ha vingut al una altra cosa que hem fet aquesta setmana, que ha sigut molt interessant, que és el fet d'anar a buscar llavors de prunus l'ocitànica, que és un, el prunet llorer de Portugal, el qual està protegit, és molt escàs en soig i torrenteres n'hi ha. Sembla llorer, però no fa olor i és una altra de, té, té algunes característiques diferents. I eh, hem anat amb uns tècnics de forestal catalana, en concret, gent de flora, eh, gent que són inconeixers botànics i gent que coneixen la flora, a recollir llavors. Eh, Vam fer un treball previ de camp l'altra setmana per tal de veure un on tèiem tè llavors d'aquestes... Perquè també te, el tema de la flora també té molt... Eh, possibilitat, diguéssim, -sí, és clar la... no, no atrapem, diguéssim, -sí, sí. no atrapem perquè quan ets un pasto no ets un altre i... però eh, tenim molta diversi... diversitat de feines però te dinamitza molt això perquè estàs fent una cosa, estàs fent una altra tot i que el... s'ha creu perquè dius ostres, aquí hauria dinvertir més temps, hauria de mirar d'anar bueno, i més coses bueno, moltes coses, una gent que feia una tallada que els van veure d'aturar, etc. Bueno, i és que tot, tot està, està de... relacionat també, avui hi hagi un tuit Uh, precisament d'aquest programa que, que, que ha fet el CREAF uh, aquests estudis que està fent i clar doncs, si està, la persona que escrivia aquest titular, el, el tuit en relació a aquest estudi deia una cosa molt bàsica que jo no sé si la gent encara no ho sap això, però o si sigui, és obvi que tot està relacionat que la natura funciona simbi simbiòticament o sigui, que s'autoregula que aquesta planta depèn de l'ombra d'aquest arbre, que aquesta rel ajuda l'altre rel que tot està relacionat i, i llavors... Sí, sí, no I encara, encara hem d'explicar això, perquè és que, clar, pues sí. potser quan, pues quan, sí. quan, quan entenguem això Correcte. ens adonarem Correcte. del drama que ens ve a sobre, perquè, clar, eh, això pot, ser, pot fer efectes dominors i pot ser una cadena que si comença a cremar per un lloc pues, eh, pot acabar cremant tot, no? L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Estem en diversos fronts, no? per exemple, en extrems. Per exemple, tenim espècies protegides perquè estan en perill d'extinció i tenim espècies invasores que arriben i... Però, finalment, la nostra incidència desgavella els equilibris, diguéssim A vegades els desgavella, a vegades, segons els nostres interessos, eh, afavorim una cosa o una altra, o vegades no és els nostres interessos, sinó veure que una espècie se'n va, dir, ostres, a veure si podem salvar això, quina... qui som nosaltres per deixar perdre alguna cosa, no? diguéssim, encara que potser no ha sigut directament responsables. Però, però és, molt, és molt molt veure aquesta, el lligam que té tot, no? Per exemple, va vespre volotir en aquesta gavio d'Àsia. Mm. L'hem estat seguint els primers anys que va arribar i, i en fi, eh, hi ha hagut eh, eh, nius, s'han anat expandint, expandint, va arribar des del port de Bordeus, es van escampant per, per aquí, al País Basc primer, després va venir cap aquí, ara ha anat cap a Galícia, i sembla que no tingui aturador. Però aquest any malgrat l'any passat jo tenia vetes i se'm les va menjar, això, això sí que ho vaig de reconèixer, però aquest any no en veiem de vespes balutines, ni aquí ni al Sesquer, que és uh, en Joan del Sesquer que hem parlat a vegades, que hem posat, a uh, la primavera van fer un producte que ens van dir, vam posar unes trampes i em van agafar de, de, de vespes d'aquestes, que cada vespa és una mare, uh, que cada mare d'aquestes fa un niu, diguéssim, mm. la primavera. Ara no, ara ja estan... I llavors què, què, què, què, què vull venir a dir amb això, no? Que no n'estem veient, D'alguna manera hi ha depredadors que se les mengen o, o que sigui, però a eh, la natura no cal que ens espantem per la vinguda d'alguna cosa, mirem ho Bàsicament és mirar i comprendre. Mirar i comprendre és, és, és, la, és la gran feina. Però sí, si és una de les alarmes forestals que la gent rural, recorrentment als últims anys, ens doncs està documentant no? la, la, la invasió de la, la vespa Valutina. Sí, però ja ho has relativitzat molt. Ara ja no, eh, bàsicament, si algú ens diu d'algun niu, únicament l'apuntem per, per per mm. cosa estadística, però ja no hi treballem, perquè és que també ens, ens, ens comportaria molt, molt... En fi, no ho treparíem, no? Però, però perquè es, es, es considera que és impossible. Però, eh, no, no, bueno, es considera. No, és que no ho sé, eh, en aquesta zona nostre, que va ser l'Empordal Pins... i el Garrotxa, que va ser el, el, el lloc on va entrar aquí a Catalunya, no n'està veient. I ara no hauríem de veure, ja. Jo li dèiem a en Joan Espert que els nens siguin grossos, que, que segurament no tornem a veure. I, I segurament que sí, però és com que hagués fet una davallada molt i molt grossa. Jo no sé què ho ha provocat. Una vegada feia un seguiment eh, i estava mirant a molt llarga vistes una, una vespa a cap, cap, cap on anava, perquè vam estar fent, buscàvem molts nens, els hi posàvem menjadores i vèiem... La, la direcció, rum que agafaven i, i posaven menjadores aquí i allà i amb els rums i amb el, amb el Google Air, amb el programa de, de l'ordinador que veiem, a veure, on era el niu i trobàvem els nius i els fèiem malbé. Doncs una vegada vaig una vespa d'aquestes un ocell nyac que se me la va menjar. Un, un, un... ocell tipus meble, un ocell una mica de lluny, vaig gelar però després en els nius també hi veiem mallarengues, i veiem els alibots vespers en fan una neteja molt grossa. Tot està lligat. És perdit dir mm. que la natura... O sí, que... la comprensió, mirar-s'ho i comprendre és el màxim sí, sí. que podem fer. Sí, que abans parlàvem de que la, la, la, la natura s'autorregula i, i, i la Terra en, en conjunt amb vent i aquesta eh, teoria de, de Gaia, no? doncs de, de com funcionen doncs, tots els temes químics de, de la biosfera, com s'autoregula doncs, tot, tot a, a aquest organisme viu, no? com, com va explicar el, el Lovelock i el Margulis. Però... Però clar, una espècie invasora vol dir que ha trencat la cadena i, i bueno, pot, pot expandir-se d'una manera que, que no és massa equilibrada, però en fi... No, no, eh? i, i desequilibra moltes espècies, inclús alguna espècie si pot quedar pel camí. Eh? Mm. Però, eh, ara per què ens preocupava tant la de la Vespa Volutina, entre altres coses? Perquè afectava l'epicultura. Clar, sí, sí. No, no, per, no, no. Matava les arries sí, de per exemple, han tingut també la Vespeta del Castanyer que aquestes, aquests bacs de totes les guilleries, que són plenes de castanyers, doncs va haver un any, que va, deu fer 4 o 5 anys que va entrar, eh, van quedar a la primavera que la brotada, va quedar que les brotades s'avortaven i tu estaves a sota una castanyada, una preixada, i en vez de ser tot fosc com hauria de ser, doncs veies el cel perfectament, era, era clar. No? Però l'any següent va fer una treballada molt grossa aquesta despeta, el qual ve a dir que hi ha depredadors, o hi ha paràsits o hi ha altres factors com en tenen la ratlla. És, dir, sí, sí, un... és, és, és, és aquesta evidència que tot està lligat. Està clar, sí. Un... De fet, abans comentaves el, això de les soleres i, i, un, i un biòleg que, que el sabeixo les xarxes comentava que, que no cal fer fumigacions de, de segons quines... els diners soleres, que pot haver-hi una defoliació, pot haver-hi aquesta papallona... Uh, que, bueno, pues que, que ataca, entre cometes, les sorrigues però l'any següent la pròpia alzina ha sap regenerar i no hi ha cap problema I, inclús doncs, aquesta abundància d'aquesta papallona pues, tampoc és negativa perquè els insectes tenen més aliments has I, vist aquí, eh, davant, aquí davant de casa que, eh, les merles, els tors, les gribes, les cuaretes saltant agafant papallones del boix aquests dies passats que el, el, el, el boix és un altre tema Sí, suposo que la gent ho comença a saber ja, que s'estan morint tots els boixos aquí a Osona, a la Garrotxa i a altres comarques. Sí, sí, i això sí que serà un canvi gros, perquè la llum tuc, arribarà en el sol del, del, del bosc, que no hi arribava, eh, en els llocs on tant de boix, i és un canvi important, perquè llavors germinaran de boix que no haguessin germinat, potser, no sé, potser hi haurà més naixó de, de fatjos i, boix, i roures, alzines, no sé, no sé. A això és una cosa que es veurà ara. I com deies de l'alimentria de l'oruga la, de, la, de, de pel·lícula del suro, que és l'alimentria d'Ispar, aquesta, eh, hi ha un escarabat eh, que, se, que se la mengi, que és molt eficaç. No, no és que se la mengi, és que els mata. I va matant una altra, l'altra, l'altra. I, malgrat tot, eh, quan hi ha hagut, i això és periòdic, hi ha hagut afectacions, no recordo usó de fa, que què sé, potser 15 anys o, o entre 15 i 20 anys, el dia ja, ja, ja van viure afectacions d'aquestes. clar aquesta oruga menja les fulles o l'estiu i passa que a l'estiu les plantes necessiten la fulla per viure. I llavors mo, algunes es moren, per exemple, pins que no poden no tenen la capacitat de rebrotar, etc. I com que s'ho menja tot, menja romagueres, menja castanyer, menja... Eh, no és el no que només mengi elzina o això, el no? Però no és inversora, no, aquesta? Aquesta no, aquesta, no, aquesta ja, existe, no, ja, ja és d'aquí. No S'ha és... de diferenciar, bueno, oi? Bé, sí, però no treu que a eh, oles suredes, per exemple, pugui comportaments danys econòmics importants, per dir-ho, si és una mimba de la producció del sorgo que no aquell any no es pugui llevar la pela, dir-ho aquí. Però clar, el, jo suposo que el, que tenen bastant controlat que si fan una fumigació, que jo sóc contrari d'entrada, si fan una fumigació, s'estan carregant també Okay. part de l'ecosistema. Aquest any s'ha fumigat. perquè Tot per no esperar i dir, va, no, no. Pues aquest any no... No, però, no any però part... hi, ha un treball, hi ha un treball molt... No guanyem tant, no passar treu... res. No, no és perquè els que guanyen no guanyen, que el, el, des de protecció dels vegetals, el Departament de la Generalitat. De la Generalitat. Però la, la crida dels forestals, fa, perdó, perdó, sí. la crida dels forestals sí. mitjançant la premsa, era una mica escandalosa. Estaven, estaven reclamant a la Generalitat eh, puteu l'icaña i fumigeu tot el que, sí. que hauria fumigat. És escandalós com bueno, els mitjans. Saps què passa? Fellan d'eco, no fan servir, de... Saps què passa que fan servir un producte biològic que és el sí, sí. va Clar, això també està bé que s'expliqui. a quin punt és només, és, curió, no? només només eh, es carrega la, no diré l'oruga d'aquesta espècie, sinó orugues de l'epidòpter. Potser alguna altra, que, al alguna fes. altra que linirà al dader. Però és molt molt eficaç o molt afinat el producte aquest, diguéssim. És un producte que no fa ma... no, no deixa el bosc contaminat, diguéssim, de res. Eh? Es carrega l'espècie, es carreguen els lepidòctres aquests i potser és un moment que no n'hi ha drogues. De... No ho sé, jo no sóc tècnic especialista en papallones amb lepidòctres, però eh... que és bastant un producte bastant específic, eh? dins d'això. Però eh, diré que aquest any a Santa Coloma es va... Es, es va es doncs, la part de, amb helicòpter, la part de Castanyet i la part d'aquí del Bols de, de cap aquí al Sorors i cap aquí Santa Bàrbara també eh, es va arribar una mica. Eh, i eh, entre mitj i via la finca de Cantoni Mola, que la tenen uns budistes tibetans. I van dir, "Si us plau, la nostra finca no usufateu, que nosaltres som. Però això tot això són criteris del gusto del consumidor, diguéssim. Sí, sí, I en canvi va venir un propietari veïí d'allà perquè era fora de la zona ensofetada i us si passeu-ho que en el cas que casa ni ha molta de bruga també i passeuen sofeta casa, no? en, en qualsevol cas ah, us poseu d'acord, o si, sigui, sí, sí, sí. no sé si és el departament d'agricultura o que decideix fer-ho, un... però és un tema de sensibilitats, és un sí, tema sí, sí, de sensibilitats per a mi, em fa gràcia, no? quan dius, és es que no, no mato, jo no mato cap espècie viva, diguéssim, no? ni les arànyes, no les mato. Bueno, sí, i arribes a silvestra sí, ravall, dius, bueno, i els virus i les bactèries no tampoc no els mates és un tema de sensibilitat és, és, sí. és, és una cosa de clar, vull dir, tu tens una realitat unes orugues que estan realment aquell any s'han expandit però és un any només no, aquest any s'han expandit pel... o sigui, aquest any l'ha tornat a repetir sí? Sí. dos anys seguits, sí, sí. a la mateixa zona sí. i et diré una cosa, hem canviat ara teníem en Mariano Rojo que era un tècnic en plagues molt, molt bo ho havia fet sempre i era molt fi. I ara tenim Antoni Antoni Torll que eh, ha agafat el relleu. i jo no ho sé no? i poder, poder dir una cosa que no és ben bé així. però eh, jo sé que les intervencions aqueldes que es van fer us els anys enradere van ser molt eficaces i, i es va estat molt temps que no se n'ha parlat. Però ara aquesta vegada la intervenció que s'ha fet no ha sigut tan, tan, o sigui, no ha siu tan bona com per no haver-hi, en aquesta zona de Sosqueda, per exemple, n'hi ha, ha hagut, hi ha hagut força d'imàntria, i, i cap al Mont Negre, Sant Saloni, està... D'alguna manera... I, I et diré una cosa, Jordi, quan, quan se genera eh, alarma social, mm. això és el que fa que es moguin les coses, l'alarma social. Sí, no sé ara en quin, en quin sentit tu dius, però a mi el que m'escandalitzava era diguéssim, la, la crida dels propietaris forestals, privats a través dels mitjans perquè la realitat feia les fumigacions que fes falta. Era com... Si, era una cosa bastant exagerada. Em sembla Nació Digital, eh? No, I parlava d'uns boscos d'Aleia, unes alzines d'Aleia, de no sé on. Bueno, un moment donat, s'ho va a uns quantes o no? Sí, però clar, és que no, no, és, una, no és una espècie d'invasora. I, I en aquest moment, sí, en el moment que es converteix en plagues, sí. Mentre està latent, està en el territori, però no és plaga, no comporta cap problema, però el problema comporta quan es converteix en plaga. Doncs plantegem-ho a nivell genèric, i per anar acabant la xerrada, que se'ns passen els minuts i tenim més coses al programa, plantegem-ho en genèric. Tenim aquest canvi climàtic, que és conseqüència d'una actuació de la societat, de la indústria, de, del consumidor, del productor evidentment té més responsabilitat doncs, la indústria eh, no sé, una, una gran indústria com la del carbó, que no passa un consumidor que, pues, que utilitza bosses de plàstic, és evident no? No, no es pot posar al mateix sac i la responsabilitat d'alguns és més gran que la de dels altres ara eh, dins d'aquesta situació on cada vegada veiem els perills que impliquen continuar amb aquest model com, com veus tu que, en, que està preparada la societat per fer canvis radicals de model, des de la mobilitat des de l'àmbit de, de les energies des de l'àmbit productiu estem preparats per fer els canvis que hem de fer o hauríem de fer si volem frenar a, a aquest canvi climàtic no estem gens preparats gens i com ho farem això? fixa't per què no estem gens preparats ara mateix em parlaves dels mitjans Mm. que feien d'alta veu amb uns que demanaven que ens afetessin els seus boscos a veure, la gent eh, no, està, no, no és conscient d'aquest lligam que té tot, que tot està lligat no, no, no, jo, no jo no ho sé veiem com vivim veient com vivim, no? veient com vivim. Qui, qui renuncia a agafar el cotxe al matí i anar, tot i que eh, es, eh, ens ve donat de, de, de, dels models de, de, de, de, dels o els poders econòmics, etc., no? ens ve donat la manera de funcionar. Des de, des de... A mi em va fer gràcia, quan jo, jo vivia a pagès, ja fa anys, quan va començar el tema del reciclatge, que ens, que ens impliquessin d'aquesta manera. I que veus que en canvi hi ha indústries que estan fent coses amb tres o quatre envoltoris, per dir-ho. Uh, jo, pagès, quan anava a les gallines, anava al famer i, i, i tot es reciclava, no hi havia contaminació, diguéssim, en aquest sentit. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. I, bueno, no sé, jo, per exemple, aquesta setmana, una altra cosa que he estat aquest dia, amb una granja de que a Can Ves, que tenen un digestor de metà molt gran que els fems els converteixen en matar i fa electricitat. Mm. Llavors, eh, la resta sòlida que queda, que encara aporten nitrogens, o aboquen als camps per, per conrevar-los. I eh, perquè ha hagut queixes que si tiraven fems massa a la vora de les cases, o que sigui, que això també ve regulat eh, per una normativa de residus eh, o d'adops. No? I per què no tothom que té vaques, per dir-ho, i dic vaques perquè ha sigut molt famós el fet que les vaques es carregaven la capa d'ozona, no, també? Per què no fem? Si les coses es poden fer més bé, per què no els hi fem? Per què la gent treballa de la seva manera bosc? Sí, hi ha molts motius, hi ha molts motius. És immigració, que fan el que poden, diguéssim. Eh, Productes del bosc valen el mateix que valien fa 30 anys i els jornals s'han multiplicat per més a sapigar quan. Abans la gent es passava 15 dies o 3 setmanes al bosc i, i no anava a casa seva i ara pugen i baixen al migdia a dinar i tornen a anar a bosc a la tarda. Vull dir que ens hem deixat anar d'alguna manera mm. i, i, i no hem tingut prou consciència i no tenim encara consciència d'això. Però ara, ara què dius això de, dels, dels nitrats? Ah, bueno. Aquestes altres, els nitrats, sí. Exacte, aquesta nova norma està dient d'anàlisis de, eh, de sol, i els nitrats que necessiti la planta que tu en allà, no, no més que no puguin anar a la capa freàtica perquè la, la comarca veïna a l'altra banda d'Alco i s'acabarà tenim Osona i sabem que... i no és la comarca veïna, perquè des que hi ha l'est transversal les cubres oh. de Purins passen munt i avall de l'est uh -huh. transversal que fa cap a Brunyola, per exemple cap a Riu de Nots o el 50% o 50 i pico per cent dels acuífers a Osona estan, estan contaminats per nitrats i es de, debuta la quantitat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 és l'empresari que està muntant macro, macrobranges per enviar la carn de porc a Xina o per enviar la carn de porc a Europa o als Estats Units, on sigui. El que no pot ser és que tu quedis ja't esmorzar per no menjar-te el fuet o que tinguis un problema de consciència perquè t'anàs menjat un. Això és el que no toca. En aquí hi ha un problema real. Estem parlant de tants percents, és igual els tants percents, diguéssim. Estem dient que estem fent les coses malament, però... I el sector porcí? Què vols tocar, al sector porcí? T és la força que té el sector porcí aquí a Catalunya.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 redueixes una mica i dius, no, uita, que farà tanta calor i no volem tenir els porcs patint aquí al sol, doncs demà aquest camió i aquest camió no vingueu. No, no, tirant endavant igual, per què? Perquè uh, és com a pagès. El pagès, els esquemes són els de la indústria, els esquemes, uh -huh. els de la vida de pagès abans què era? La vida amb equilibri amb la natura. I hi entrava tot, els, que sí, que sé, tot, el bolets, la cega, el bestiar, tot. Caça, el que vulguis, i entrava tot ara no, els, els esquemes ara pot haver-hi un productor de llet pot haver-hi un productor de porcs pot un... són els esquemes de la indústria de la revolució industrial i eh, acabarem sent feliços jo no em dubto amb aquestes que han de canviar perquè realment pel tema de, eh, com en parlaves del canvi climàtic és prou seriós és prou seriós com perquè diguem què fem? Continuem així, avui, demà, demà l'altre, l'altre... Mm. Ja, però, esclar, no, no, sempre estem sent el petit que ha de reciclar el plàstic perquè... El, no, perquè... no. no i, i mentrestant a Fukushima s'estan plantejant de tirar tota l'aigua la, radioactiva que ja no saben on guardar-la, no? Estem, estem en una, una cruïlla, estem en una cruïlla. Sí.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 Aquest setembre fa participaràs a la vaga eh, del clima? Saps quin dia, eh? Sí, el 27, no? És el 27? No, és el 27. Molt bé. És una vaga mundial pel clima. Sí, cert. Que ja arrenca els dias ara. Sí. Jo he vist la Greta amb l'Obama, no, que es ve que es donaven la mà, els he vist. No em triques el tema perquè jo cada vegada la tinc menys clar. Bueno, sí. La Greta Thunberg agesta. Ai esta noia de sí, sí, sí. Rosten, és que ho tenim tot barrejat. Sí, eh? sí, has parlat els mitjans, però parat...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 perquè hem de ser puristes o hem d'intentar aconseguir el 1,5 graus i mira tu, 1,5 graus de calentament i estarà bé, no, no anem a més saps què vull dir? Totes tot, tot aquests reptes però és que ostres, jo si m'ho mirés amb graus de calentament no sé pas com ho no, diria et vinc a dir que es pot ser més ambiciós o menys i, i, i tal com es pot ser més o menys ambiciós també doncs pots bueno, fer les clim accions les accions climàtiques i que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 un estudi científic sobre cap faig no pensar en els estudis científics que es feien sobre les zones de telecomunicacions, hmm. perquè vaig viure en una temporada que em va posar una antena a la casa. i els estudis que els fe telefònica també diguésim. i tens clar clauudia iu com pot ser això. No? Hmm. Però eh, aquestes empreses possiblement tenen els seus objectiusgur, no, tenen els seus objectius i com un elefant que es va movent lentament cap allà. Sí sí. Però clar el... realment la Greta de no ha trobat cap altre valer per, per venir fins aquí, però que clar, clar que aquesta noia s'està codeando amb, amb, amb, amb les Nacions Unides, que és un nivell de diplomàcia vinculat amb les grans multinacionals a un nivell altíssim. Llavors, pues, clar sense voler li arriben aquestes propostes i jo espero que, que ho sàpiga lidiar i penso que, ojalà en qualsevol cas, fa una bona tasca, però no m'agrada. Ja, sí, bueno, ja, no ja, ja Com a prescriptora ja, no m'agrada. Hi ha ja allò de dir de ser el canvi des de dintre. Des de dintre. Clara és que som, precisament el, el, el, són els que necessiten més canviar. Està bé que es fiqui. És com inocular un, un, una substància bona que perquè vagi desfent eh, tota aquesta corrupció, no? no sé com s'ha de dir. Sí, corrupció sistèmica. No sé, no sé. Però jo soc molt optimista, eh, perquè tinc la responsabilitat de la meva vida que tira endavant. i Jo no hauria pensat mai que arribaria ara abans 60 anys. Cada vegada els horitzons serien més amplis, cada vegada comprendria més les coses. Jo quan veia el meu pare que tenia 40 anys pensava que ja no hi havia res més. Jo tenia 10 anys. Pensava... Això ja, ja, ja s'acaba, no? N'he fet 40, que jo el feia el 2000, vaig fer 40, vaig fer 50, vaig fer 60. Però què vols dir, això ja s'acaba? Vull dir que un... l'ésser humà que sóc jo ah, el... eh, eh, eh, és, tot, és tot possibilitat. Però com a persona, crees que... Com, com a persona que, creia... que afecta a tot el meu entorn. Mm. Et veies més tancat amb un bon tancat. Jo no sabia de què anava la vida. Ah. Jo no sabia de què anava. I ara, el comprendre més les coses és d'una satisfacció increïble, i in, insuspitada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 això ah, es que si no, et es que, preses mira, tu mira, és el necessari per poder fer aquest la, canvi. La transformació és personal però prou. N havia un que poguessin canviar el món. I va estar fent és, va estar per aquí per allà, activista o que fos. I com va ser ell, va, va veure que diu, va dir... Diu, ostres, si en vez de dedicar-me a canviar el món, m'hagués dedicat a canviar-me jo, mm. com hauria canviat tot? Mm. I, i, I la sí, cosa sí. és aquesta. Jo... jo eh,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 és un primer pas imprescindible I imprescindible és que tot això altre les, les mancances, les presons que parlaven o el que sigui, només és el marc on et desenvolupes tu com a persona i, i l'essencial és com et desenvolupes tu com a persona et desenvolupes o no et desenvolupes uh, vas prenent decisions a la vida, les teves possibilitats les has portat al límit o resulta que t'estàs visquent una mediocritat i que t'estàs quiet i bé una mica això, no? Que és una passada, jo estic molt content, per això et dic, d'haver la possibilitat de desenvolupar-me que tinc. Molt bé, doncs em sembla un, un bon final de conversa. Límite, i... bé, bueno, no s'acaba pas aquí, no. <laughs> això continua. I un bon mirall, sí. i és el que hauríem d'intentar fer tots cada dia. Bé, no sé. eh, Xavi Torts, moltes gràcies. Gràcies a tu, Jordi. Moltes gràcies. Seguirem xerrant. Vale, merci. Sí, per tots, per això i per tots. A ah, tu fins la propera. Merci. Continuem en directe a Ràdio Les Planes, uh, acabem d'escoltar aquesta conversació que vam tenir en Xavi Torn i, i un servidor la setmana passada i l'hem pogut doncs, passar avui aquí a l'Eco de la Vall quan són les 6 i, i gairebé 20 minuts, són, passen 5 minuts d'un quart de 7 i continuarem en directe fins a les 7 de la tarda. Fem una petita pausa musical amb aquesta música tan, tan bonica d’Antonami Diabate Diabater eh, amb, amb la seva core, amb aquest instrument tan xulo i, i continuem amb més coses. Continuem en directe a la sintonia de Ràdio Les Planes, al 107.7 de la FM aquí a la Vall d'Ustoles, i també per internet a radiolesplanes.com. Passen 23 minuts de les 6 de la tarda, són les 6 i 23, i seguim a l'eco de la Vall. Seguim amb, amb més seccions aquí en directe, al magazín ecologista de la Vall d'Ustoles amb la secció de cinema. Doncs a l'Espai de Cinema, avui sí que en recuperarem eh, aquest documental que teníem pendent doncs, de compartir, que la setmana passada, per qüestions de temps, no, no vaig poder compartir. I es tracta del documental Inuit Enfarad, Angry Inuk, en el seu títol en anglès. Està dirigit per l'ETA Arnakuk Baril, una dona indígena inuit del nord del Canadà, i es va estrenar el 2016. Precisament el fet que la directora sigui una dona indígena fa que el documental ja tingui una mirada molt interessant, perquè la directora ens mostra els prejudicis culturals que envolten la forma de viure del seu poble i, i la seva comunitat. Els prejudicis que venen de fora. Per primer cop escoltem a les famílies d'esquimals inuits, del Canadà Àrtic i podem veure com s'organitzen i sobreviuen en un món climatològicament molt dur i alhora cada vegada més globalitzat el tema central del docu són les foques aquests mamífers tan típics les foques i tot el que implica aquest animal per a les comunitats indígenes inuits la carn de foca és l'aliment bàsic dels inuits que habiten les tundres del nord del Canadà Alaska i Groenlàndia però a més de la carn que porta els principals nutrients a la seva dieta, la pell de foca també serveix a les comunitats inuits per obtenir uns ingressos amb la seva venda. Un cop assecada i treballada, la pell es converteix en sabates o, o roba d'abric, per exemple. Ah, i però llavors van aparèixer les ONG i les foques es van convertir en un símbol dels drets dels animals, dels drets dels animals. Qui no recorda les campanyes de televisió de Greenpeace i altres ONG els anys 1980 mostrant les matances de foques a l'Àrtic amb aquell contrast del gel blanc i la sang vermella de les foques, mortes a cops per la indústria palletera o les imatges de foques en primer pla i les llàgrimes als seus ulls que en realitat és un mecanisme fisiològic de les foques per eliminar la sal dels seus ulls però que en la mirada d'un occidental des del sofà de casa seva lluny de la vida extrema de l'Àrtic lluny de la vida extrema de l'Àrtic pot creure que la foca està plorant en fi, són estratègies publicitàries que també utilitzen les ONGs Evidentment les foques pateixen i patien quan les mataven a, a aquella escala amb, amb tants centenars de, de morts en els vaixells de, de la indústria pallatera, però era, era una estratègia per aconseguir estovar els doncs, possibles socis de les ONGs i, i que doncs, aportessin amb les seves donacions a més pasta, oi? Bé, doncs, el, el documental Inuit Enfadat, eh, la directora a l'ETA Baril aconsegueix testimonis d'endics treballadors d'ONGS, com deia, que confessen com feien campanyes publicitàries emocionals, com, com a aquestes imatges de les llàgrimes entre cometes de les foques, per captar el màxim de socis i donacions econòmiques. Però també veurem com és la vida tradicional dels esquimals inuits Avui, adaptada al segle XXI. Bé, com explica el, el documental, el fet és que la prohibició internacional que va impedir matar foques a la gran indústria, el qual és correcte i, i, i estem absolutament a favor, el que va provocar és l'ensorrament dels preus de les peix de foca i les comunitats inuits, que sí, podien seguir caçant, com han fet ancestralment des de fa segles i segles, les van passar canutes per poder sobreviure, ja que no guanyaven gairebé res amb la venda de les pells. Bé, en, en resum, el que mostra aquest documental és que cal conèixer bé la cultura dels pobles que no tenen un estil de vida occidental, abans de criticar les seves pràctiques o qüestionar la seva identitat, com s'ha fet i es fa amb, amb tants pobles indígenes, i que el que és insostenible és la caça a gran escala de foques o la pesca a gran escala per part de la indústria multinacional, així com l'espoli de recursos naturals, com els que també té aquesta zona de l'Àrtic, rica en minerals i petroli. Una altra amenaça per, per la població i les comunitats inuits. En fi, aquesta és la recomanació cinematogràfica de la setmana. Si no heu vist i no heu t'enfadat, i us sembla interessant, el podeu veure a Filmin, a la plataforma Filmin, que, que la trobareu a internet a Filmin.es. Són dos quarts de set, en punt. Continuem en directe aquí a l'Eco de la Vall fins a les 7 de la tarda. Us he avançat abans, ara farem un avançament, valgui la redundància, per escoltar un extracte de la xerrada que escoltarem el proper diumenge amb un dels cofundadors de l'ecoxarxa de la Garrotxa. Us deixo amb, amb aquest extracte i continuem amb més continguts a continuació. Eco vindria també a, no només d'ecologia sinó d'economia perquè en si les, les ecoxarxes són col·lectius eh, sense forma jurídica i són xarxes d'intercanvi eh, multirecíproc. És un intercanvi entre eh, tots els usuaris d'aquella xarxa. Per realitzar aquests eh, intercanvis entre tots nosaltres eh, tenim una moneda que es denomena el troc, que és una moneda social amb un sistema monetari eh, diferent del que és l'euro o el dòlar o la moneda eh, fiat, que és el sistema actual que funciona l'economia. I aquest sistema doncs, és molt diferent no?, amb el que tenim avui en dia, no? perquè eh, d'entrada som nosaltres els creadors de la moneda, no n'hi ha un banc central que crea la moneda... No?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 La primera coxarxa a Catalunya va ser la, la coxarxa Montseny, que ja farà 13 anys, potser, o, o 12. I posteriorment va aparèixer la Cooperativa Integral. No? Eh, el, aleshores, qui va ser primer, si l'ou la gallina, doncs és una mica complexa a explicar. Però, bueno, diguéssim que abans del 15M doncs hi ha el moviment de la Cooperativa Integral, que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 d'accés a les nostres necessitats, perquè es tracta de, de tan de que tothom tinguem accés a les necessitats bàsiques que realment avui doncs, vi, estem vivint una època en què que s'han creat moltes necessitats que, que no són bàsiques. No, no, pensem que, que no podem viure sense un mòbil o sense un cotxe, no? realment... Eh, estem molt acomodats i clar, eh, no a tot el planeta és així, N hi ha gent que ho veiem, no? Que, que mor habitualment de de fam o, o intentant creuar les fronteres per, al, per als mars, no? I, i clar, això no... Eh, en general no, no pinta gens bé I, i vam veure, no?, de que... Aquesta manera de fer economia així en xarxa doncs era una petita solució local a un problema global.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 perquè, clar, aplicar això a nivell mundial, com aquell que diu, tampoc de que un sol model pugui funcionar a tot arreu i, i, i per igual, no? Perquè hi ha moltes diferències, no? De, culturals de culturals i, no? I, de, i de territori, no? I aleshores eh, eh, no? estem apostant últimament per un ecosistema monetari, no? En, en què hi ha diferents sistemes monetaris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 doncs es van agrupar, al principi van decidir agrupar-nos en vell comarcal. Però ja veiem que per una correcta gestió d'un grup, d'una ecoxarxa, d'una xarxa aquesta d'intercanvi, doncs eh, si amb el futur va encreixent, doncs serà per pobles, perquè cada poble que tingui la seva cosassa i serà més fàcil que es gestioni, que, perquè a part la eh, l'ecoxarxa es basa primordialment en, en la confiança, perquè ha d'haver-hi molta confiança entre tots perquè si no no, no funciona. No?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 necessitem els 4x4 perquè amb un elèctric de moment això no es pot solventar eh, eh, o sigui, hi ha eines que han que seguir funcionant amb aquest fòssil però les hem de reduir al màxim no? i hem d'apostar per altres models col·lectius fora de la individualitat amb la qual funciona el sistema consumidor actual mm. no? el teu cotxe, la teva moto el teu... No, no. hem de decreixer 165 James Lovelock fue contratado por la NASA para investigar las posibilidades de vida en Marte, puesto que por aquel entonces ningún ninguna nave espacial había llegado a Marte. El estudio se realizó únicamente a partir de los componentes de la atmósfera de aquel planeta. Este trabajo llevó a Lovelock a la conclusión de que no había vida en Marte porque en esa atmósfera Hay una gran predominancia de dióxido de carbono y está en una situación muy próxima al equilibrio químico. Pero, inesperadamente, esta investigación le planteó otra cuestión muchísimo más importante. La composición atmosférica de la Tierra, desde un punto de vista físico, químico, era algo muy anómalo. En las atmósferas planetarias existen tres clases ...importantes de gases, oxidantes, neutros y reductores. Veamos la Tierra. La atmósfera de la Tierra, además de un 78% de nitrógeno... ...tiene un 21% de oxígeno y una, 1,5 partes por millón de metano. El oxígeno y el metano, iluminados por el Sol, reaccionan entre sí. Entonces, para que existan de manera estable... Estos porcentajes de oxígeno y de metano en nuestra atmósfera se requiere un flujo de 1.000 megatoneladas de metano y 4.000 megatoneladas de oxígeno al año. Pero no existe ninguna reacción química conocida que pueda fabricar estas cantidades de metano y de oxígeno, empezando por las materias disponibles en la atmósfera, agua y dióxido de carbono, y utilizando la luz solar. ...sólo había una cosa que pudiera explicar ese flujo... ...la vida en la superficie de la Tierra. ¿Cómo podía, si no, mantener la Tierra... ...una composición atmosférica tan constante... ...cuando está compuesta por gases sumamente reactivos? ¿Cómo puede una atmósfera tan inestable... ...ser tan perfectamente adecuada... ...en su composición para la vida? Fue entonces... Cuando Lovelock empezó a pensar que el aire de nuestro planeta no solamente un entorno para la vida, sino una parte de la vida misma. Que la interacción entre la vida y el aire es tan intensa que el aire podría considerarse similar al pelo del gato o el papel de un nido de avispones. Algo no vivo, sino hecho por cosas vivas para sostener el entorno elegido. Ante no ser por la vida, la Tierra debería tener hoy una atmósfera parecida a la de Venus y Marte. El nitrógeno abundante que tenemos en ella se habría disuelto en los mares y apenas habría algún rastro de oxígeno. Cuando el aire, el océano y la corteza de nuestro planeta se examina de esta manera, la Tierra se ve como una anomalía extraña y hermosa, dice Lovelock, y añade las pruebas que Lynn Margulis y yo, entre otros, especialmente Michael Whitfield hemos reunido a través de los años demuestra casi sin duda que la tierra es una estructura biológica Gaia es el nombre que estos científicos retomaron del neolítico para designar a la superficie de la Tierra, el aire, la corteza y los océanos, como ente orgánico, como unidad viva. Gaia incluye todos los procesos vitales interrelacionados que se realizan en la Tierra y que forman parte de un mismo impulso autopoyético, autoorganizativo y autorregulador. No es que haya seres vivos que pueblan la Tierra, es que todos los seres vivos somos una parte de la Tierra viva. Somos un momento de ciclos de Gaia, un remanso de flujo gaiático. Un flujo que no es nada hetero o sobrenatural, sino un flujo material totalmente identificado. Esta es la idea central de la llamada hipótesis Gaia propuesta por Lovelock y Margulis y que aquí estamos resumiendo en base a las exposiciones que estos dos autores hicieron en las famosas conferencias de Lindisfern en junio de 1980, aunque posteriormente dicha hipótesis se ha argumentado y razonado mucho más profundamente. A nuestro etnocentrismo secular, Lovelock opone un punto de vista más global sobre la vida. Hace unos 600 millones de años hubo una verdadera explosión de formas grandes de vida animal y fotosintética, gracias a sus antepasados microscópicos. Toda la química de la vida la inventaron las bacterias a lo largo de unos 1.500 millones de años. La era arcaica. ...vió la formación de la vida en nuestro planeta... ...y el desarrollo de las principales estrategias metabólicas... ...incluyendo la fermentación, la fotosíntesis... ...y la capacidad de convertir el nitrógeno atmosférico... ...en un elemento utilizable por las células. La hipótesis Gaia no es sólo un descubrimiento... ...en el campo de la geología y la biología. Como dice el off-lock, es un espejo para ver las cosas... ...de otra manera, es decir, un concepto que a su vez... ...conceptualiza nuevamente... ...las demás cosas... ...les da un significado distinto. Autopoyesis, autorregulación y anarquía. Quizá la palabra autopoyesis... ...resulte extraña para mucha gente... ...autopoyesis es un término utilizado por los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela, para designar la capacidad de la vida de autoorganizarse y de reproducirse a sí misma. Según estos autores, un sistema autopoyético es un sistema que en vez de ser programado desde fuera, se hace a sí mismo, pero que está abierto para recibir y producir. Para comprender qué es la vida más allá de nuestra semántica, hay que comprender que las condiciones que permitieron la aparición y la consolidación de un ente orgánico son las mismas que pueden permitir su permanencia, su equilibrio estable, su autorregulación. El concepto de autopoiesis implica una revolución de la semántica, al menos en esta cuestión. Caos es armonía. Eficacia, perfección. Anarquía es la cualidad básica de los sistemas autopoyéticos, puesto que no hay entes superiores que dicten leyes ni las mantengan. No hay poder, la vida es anárquica. Las formas orgánicas son al mismo tiempo caóticas y perfectas. Caóticas porque no hay un orden predeterminado ni un patrón de conducta. No se fabrican con moldes fijos ni maquetas y son perfectas porque realizan perfectamente los procesos vitales que sustentan. Así pues, caos y perfección, caos y armonía, no sólo no son cualificativos excluyentes, sino que están estrechamente unidos. Lo mismo que la ausencia de ley está unida a la armonía, porque los fenómenos naturales, la vida, es un equilibrio que ha tardado siglos de evolución en asentarse. Esa es la razón de la armonía y de la perfección, y no la ley preconcebida. De este modo, a pesar de todos los conocimientos y a pesar de todos los avances tecnológicos para estudiar la vida, como decía Sane Supperi, lo vidente permanece invisible, invisible, indecible, impensable, porque nuestro mundo simbólico Y nuestra semántica ocultan lo que es la vida. Y se oculta porque si los seres vivos tienen como cualidades la autorregulación y si su agrupación, por muy compleja cuantitativa y cualitativamente que sea, no es jerarquización, la necesidad de cualquier tipo de gobierno o de jefatura queda en entredicho. <risa> La cooperación. La cualidad o la condición primordial de la vida es la cooperación, o como a le gustaba decir, la ayuda mutua. La cooperación se da porque cada ente orgánico no vive aisladamente, sino en tanto que parte de un todo, en interacción con un entorno determinado. La cooperación es también cualidad básica de la vida. Ningún ente orgánico puede sobrevivir aisladamente porque todos y todas, cada uno y una de las que formamos parte de Gaia, hemos surgido como parte y resultado de una cadena de seres vivos y ser parte de un sistema es nuestra condición. La cooperación entre los seres vivos implica, pues, necesariamente un sentir, un sentido un sentimiento de solidaridad para que se produzca la cooperación y la cooperación que resulta de la confluencia de los diversos sentires produce la autorregulación, la armonía del conjunto, el bienestar buscado por cada cooperante. Doncs a, així explicava la hipòtesi Gaia i la teoria al voltant de Gaia aquesta autora, Casilda Rodríguez Bustos, en el seu llibre El Assalto a Lades", La rebel·lió en diodipo, primera part. És un llibre que ens parla de matrística i que ho comentarem en un altre programa, però que avui ens ha servit per parlar de gaia i, i tot això que us acabo de llegir tan interessant són les 7 menys 5 minuts, les 6 i emmarca aquí a, a l'ordinador de l'estudi de Ràdio Les Planes així és que en, anirem recollint la paradeta per tancar el programa d'avui amb la música d'Astor Piazzola, aquest gran músic argentí que feia aquests tangos tan siderals. Doncs ens acomiadarem avui, l'últim diumenge de l'estiu, perquè aquesta setmana vinent comença, comença la tardor, així que eh, avui ha sigut l'últim programa de l'estiu, el segon programa d'aquest magazín L'Eco de la Vall, que emetem cada diumenge de 5 a 7 de la tarda. Tinc el temps just per recordar-vos que el 27 de setembre hi ha la vaga mundial pel clima i nosaltres com a programa intentarem doncs, escoltar les veus i, i els diferents sons d'aquesta setmana en la que hi ha diferents activitats durant tota la setmana i fins i tot a, eh, el 7 d'octubre també es prepara una setmana internacional que com diuen a, a el grup d'Extinction de Rebellion serà una setmana internacional de rebel·lió. Bé, veurem, veurem com s'organitza la gent, ja, ja hem vist aquest divendres passat, com, com van haver-hi doncs, els joves estudiants a través de les convocatòries de Fridays for Future, que ja, ja van sortir els carrers, i aquest dissabte doncs, fa tota la pinta que també serà una gran mobilització, la qual doncs, cridem a Caus Uniu, i, i també hi participaré personalment i, i com deiem al programa intentarem doncs, fer un, algun reportatge o alguna cosa per explicar-vos-ho el, el dia següent l'endemà, el, el diumenge no, no, no, no, no, no, no, no. Doncs eh, m'acomiado aquí queda un minutet per les 7 de la tarda Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem el proper diumenge a les 5 de la tarda en directe des de Ràdio Les Planes, també per internet a radiolesplanes.com.